Ő. Az élet két áramlata Öntudata minden embernek van, De legtöbbször hamis célokra pazarolja. Értékét lerontja az önimádat, A személyes fontoskodás, És az a hiába való kívánság, Hogy sorsába a körülmények szerencsés összetalálkozása Hozzon hirtelen javulást. Pedig sem a hatalom, sem a jólét, de még a tudás, megértés, bölcsesség sem önkéntes adománya az életnek. Nincs olyan külső vagy belső eredmény, amelyet ne előztek volna meg nagy erőfeszítések. A sikeres ember sikerének feltételek képességeiben, magatartásában, erre való törekvésének tisztaságában van. A népszerű ember ösztönösen, de pontosan eleget tesz mindazoknak a kívánalmaknak, amelyek az ilyenfajta érvényesüléshez szükségesek. Ugyanígy a benső dicsőséget sóvárgó ember is úgy csoportosítja erőit, hogy ezen a területen hozza létre győzelmeit. Persze ez a becsvágy a legmagasabb rendű, de célja a legnehezebben elérhető. Magában foglalja a világ által elénk állított feladatok sikeres megoldását, a nagy egyensúly kialakítását, amely minden irányban semleges anélkül, hogy terméketlenül passzív lenne. De erről később. Két áramlat vezet keresztül az életen. Az egyik negatív, passzív és sikertelen, a másik pozitív, aktív és sikeres. Amikor sikerről és sikertelenségről beszélünk, nem csupán a külső érvényesülést vagy kudarcot értjük rajta, hanem azt az eredményes vagy eredménytelen magatartást, amelyel ideáljaink elérésére törekszünk. A megalkuvók, a bátortalan, pillanatkoncukat féltő szolgalelkek a negatív életáramban sodródnak. A sorsteremtő, sorsukon uralkodó, mágikus egyéniségek a pozitív áram erőiből merítenek. MÁGIÁRÓL BESZÉLÜNK a tétel, hogy a csillagok nem kényszerítenek, csak hajlamossá tesznek, s a rejtélyes utalás, miszerint a bölcs uralkodik csillagain, egyedül a mágia fényében nyer valódi értelmet. Mert a determináció ott végződik, ahol a mágia kezdődik. A determináció a létrejött okozatok világára vonatkozik. A mágia a láthatatlan okokat befolyásolja, az okok természetét változtatja meg, amelyekből az okozatok erednek. A mágia képes rá, hogy az ember ne csak nemző erejével, hanem intellektusával is teremtsen. Életet hívjon létre az ideák világából, életet formáljon, amely megjelenik, fizikai realitássá lesz, sőt, döntően átalakítja sorsunkat. Ugyanez a képesség, az szerint, hogy milyen irányba vetítik, köt és old. Önmagát a jelenségekbe szövi, vagy visszavonja belőlük. Zsarnoki csillagújak csak addig parancsolnak sarokba bennünket ilyet, dadogó statisztaként, míg elhisszük, hogy az életnek van mellékszereplője. Míg elhisszük, hogy van olyan helyzet, olyan fizikai gátlás vagy terhelés, amely megakadályozhat bennünket életünk nagy művének létrehozásában, feltéve, hogy létre akarjuk hozni a művet. Mert valamilyen formában mindenki produkálhat. Mindenki világító, melegítő, életmentő és életmegújító központjává lehet egy erőkörnek, amelyből merítenek, s amelynek fényét a visszaverődés törvényénél fogva megsokszorozzák. Aki fényt áraszt, az átfűti maga körül az atmoszférát, S ebben a hőben saját fénye is váratlan, Csodálatos inspirációktól izzik fel. Az emberek túlnyomó többsége nem más, Mint talajban gyökerező fa. Eltűri, hogy a kléma, a környezet, A munkahely bélyeget rá. Nem csak bőre, szeme, haja színe, De egész gondolkodásmódja és életrendje ebbe folyás alatt áll, minden rezdülésével függ tőle, és ki van szolgáltatva neki. Kétségtelen, hogy ilyenfajta hatások alól senki sem vonhatja ki magát teljesen. Az ember mégis föléjük emelkedhet. A fa nem változtathatja meg környezetét. Ott kell maradnia, ahová gyökere beágyazta. Az ember, ha környezete nyomasztó, terméketlen, fejlődésgátló, kiléphet belőle megváltoztathatja. Ehhez azonban pontosan ismernie kell a sorsán egyéniségén uralkodó törvényeket. Ha elménk megtalálta ideálunkat, az életcéllá lett ideál mágneses pólusként vonz mennünket magához. Megrövidített térben összevont időben mozgunk feléje, mert a vele való kontaktus felszívja, magára vonja képzeletünk mágikus energiáit. Ez annyit jelent, hogy az erők, amelyeket gátak építésére használhatunk, lassanként kivonódnak onnan és más mederbe ömlenek. Ezzel az átcsoportosítással úgy elernyednek a feszesen álló tilalomfák és megelevenedett rémképek, mint a ballonok, amelyekből elillan a levegő. A következőkben részletesen ismertetjük azokat a törvényszerűségeket, amelyeknek az alkalmazásával az élet bármely területén eredményt érhetünk el. Akiket törvényszerűségek alkalmazására belső okok, legyőzhetetlen pszichikai terhelések miatt látszólag nem képesek, azok részére is gyakorlati tanácsokat adunk, miképpen küzdhetik le fejlődésgátló gyöngeségeiket.